¡Galegos Novash! Comexamos a música de Penabaz, que é unha peza musical galega, para darlle a benvida a señora presidenta do Centro Galego de Barcelona, Pilar Ansede, que seguro que ten moitas noticias e moitas información que darnos. Moi boa tarde, Pilar. Eh, hola, boas tardes, qué tal? ¿Cómo estáis? Pois pues, eh, eh, agardando as túas noticias, agardando a túa información, que tendes muitísimos actos, ou por lo menos eh vin uh -huh. aí nas redes cousas interesantes. Diante de, antes de uh -huh. nada, diante de, de nada, quero felicitarte por esa participación de um, Dafne no, no día internacional da, da gaita eh con todos uh -huh. eh, o domingo pasado. De verdade que foi un acto extraordinario. La verdad es que sí que fue un acto muy bonito y nos estamos encantadas de, de que Daphne Viñeiro, de que Gloria Uzal, de que Lucía Ledesma poseen a sus representantes. Estamos especialmente orgullosas de ellas en femenino porque so, dan idea de, de gente joven y sobre todo de mujeres eh, so. liderando cultura galega. Solistas especiais, de verdade que un, un, un, un traballo fantástico. Me parece que teño algunha fotografía xecha e mandarei de ese traballo. Bueno, porque si <risas> o que si sí, sí é importante que quería decir é eh, que as vosas actuacións en eh, Algumarlas de fin de semana e Algumarlas para, para para semanas de, de uh, non sei, de adianto á Semana Santa tamén. Si, sí, nos nos feito feito mm, antes de Semana Santa eh despois porque sí si que temos xa eh, eh, todo artellado para para to, o que queda de mes de marzo antes de claro. da Semana Santa claro. e despois despois de despois de Semana Santa que tamén veñen cousas moi interesantes, eh vouvos lanzar primicias que aínda non lanzamos en redes sociais e que ainda non, non demos a coñecer. Bueno, o que pues, todos o que todos sabedes eh, xa eh sabedes avanzo que este sábado a 7:30 Eh, temos unha obra de, de teatro en galego a cargo de agrupación eh, teatral Furafollas que van representar no centro na Rambla eh, Non tocas non tocan polos que morren que é unha obra original de, da propia agrupación teatral Furafollas eh, bueno unha visión trascicómica eh, que seguro que vai a ser moi interesante para toda a xente que se achegue a vela Como se titula? Es que, non bueno, no, no... toca non tocan polos que morren ah. así parece un título un pouco o bueno, eh, okay, que... triste pero en realidade en realidade ten eh, ten partes máis tristes partes máis cómicas creo que poden eh, chegar a o sentimente e o corazón de, de diferentes sensibilidades Pois pues, a Participar e a presentarse no Centro Gólico de Barcelona precisamente ás sete de da tarde que seguro que van a disfrutar e, e, e descubrirán que é eso de que non tocan polos mors Exactamente Muy bien. e despois como tamén queremos eh, dar visibilidade a, a compañías teatrais que son, son amateurs xa sabemos que as profesionais teñen circuitos de, eh, de producción máis hmm. fáciles pero as que son amateurs pois están aí loitando por, por ter visibilidade o seguinte sábado porque para nos, antes de, este mes de, de marzo antes de, da Semana Santa é o noso mes do teatro uh -huh. entón, o, seguinte, o seguinte sábado o día 23 ás seis e meia da tarde tamén no centro eh, temos como invitados e estamos moi contentos a unha, eh, a unha agrupación teatral catalana que se chama Teatro Lombra, y que fará a representación de unha obra en catalán que ses historias d'amor eh dal de Camerón da Bocaccio. Uh -huh. E creo que pois pues, outra perspectiva diferente que tamén podamos ter na nosa entidade eh, bueno, obras en galego, obras en catalán, obras en calquera outro outra outra lingua. E tamén vai a ser moi interesante. Teatra l'ombra. Oscuridade casa. Teatra l'ombra, exacto. O, hombre, en catalán Debe ser oscuridade, non? Sí sombra, si sí. Si, sí, si, sí, si, sí, moi ben, moi ben Bueno, que é o día 23 A seis e media da tarde, tamén a agrupación catalana tamén Como tendes o mes do teatro Pois pues, unha actuación tamén É dicir, valorando a Multicultura que vos tendes Efectivamente, efectivamente Despois pararemos esa semana de Semana Santa Porque seguramente eh, Moita da danosa xente eh, Imos marchar para Galicia Tamén para estar ca, ca outra familia Que temos ali A volta de Semana Santa O sábado, e eh, isto é primicia eh, O sábado eh, 6 de abril As eh, 6 da tarde Tamén no centro eh, Vai estar acompañándonos Alberto Montes Anda. Sabedes que ele ten un, post, un podcast Eh, ese podcast trasladó uno a una representación en vivo que se llama Bueno Carallo Bueno sí, entonces, sí. Eh, creo que vaya a ser muy interesante eh, ver este monólogo de Albert eh eu garantizo que vai a ser un extraordinario, non escollecemolo personalmente ademais comezou a súa trajetoria de, de de actor, de artista e precisamente na nosa radio en radio eh, eh, en radio cornellá en sempre Galicia uh -huh. O seja que vades a ter un, unha dis... ba, extraordinaria digo unha curiosidade tamén que é importante o seu irmán Xosé eh, eh, Manuel Xosé Manuel Fernández de Montes sí. pois, pois eh, Participa con nosotros, sendo correspondente de Monforte, e despois, cando, cando pode, porque non sempre eh, está bastante ocupado, pero cando pode, el participa con nosotros e mándanos a súa crónica semanal, eh, e ao tempo de facer a súa crónica, despois mm, envíanos unha viñeta relacionada con algo do que mm, ocurre na, na, no programa. Oxe, xa que grandes artistas esos dous tanto al verte como a Manuel. Sí, sí. O sea, así, estamos, o sea, estamos o sea, encantados de que de que venga eh, por lo centro, por lo centro galego de Barcelona, por la Rombla eh, que te eh, lo alí eh ver ver arte, porque habrá sí. de que eh, un monólogo eh, muy interesante, muy muy divertido. 6 de abril a qué hora eh? Eh, ¿no? a las 6 de la tarde, o 6 de abril a 6 de la tarde. Bueno, bueno pois, eh, apuntarse todos os nosos e seguidores que actuará Alberto Montes, mm, seguro que será un actuación fantástica, es, eh, seguides coas clases, seguides co, co, co, coa biblioteca, sí, po, to, sí, sí. Todo, todo eso está en activo, claro. continua, non? Efectivamente, nos seguimos cas, cas nosas clases de, de música tradicional tamén cas nosas clases de, de lingua galega E ademais, pensa que no mes de abril Nos tamén temos unha celebración eh, moi importante en Barcelona Que é o día de San Jordi Ese día, o martes 23 de abril eh, Nos tenemos eh, unha mesa a Paixona Rambla eh, Onde diferentes eh, autores galegos e catalans Van a hacer firma de libros. Estamos acabando de confirmar todos asistentes, pero eh, en breve os pasaremos, os no me das personas que van virgen de Galicia, a firmar libros aquí. E tamén das, dos, dos autores catalans que tamén estarán na, na nosa mesa firmando libros. En cando teñamos todo, todos todos os autores fechados, pues pasaremos información, pero tamén vos esperamos ver o, o día de San Jordi por la Rambla, Hombre. porque tamén reivindicamos que, independentemente de que o sector máis profesional moveu as súas paradas no día de San Jordi eh, hacia o Pasex de Gracia, Rambla-Cataluña, uh -huh. nos reivindicamos e as asociacións que temos sede na Rambla, tamén reivindicamos non deixar de perder a Rambla como un, eh, es como un espacio es cultural xustamente nese día Exactamente, que tamén no había es decir, en outros momentos se, se fixou precisamente exposición, acuérdeme de, de algún autor e escritor galego como Armando Requeixo que estivo aí precisamente nun stand uh -huh. eh, uh -huh. na Rambla, é dicir que eso será bueno pues unha reivindicación literaria, lingüística eh, catalana e eh, galega pues, en todos os sentidos, claro que sí Efectivamente, é a festa da, la, da literatura la... e creo que temos que celebrarla como merece. Claro que sí, claro que sí. Bueno, e algúnha actuación, acompañando todo isto, algúnha actuación de, de gaiteros tamén nesa época, tam, na, na, na zona, non? Eh, no es por de San Jordi, o que decimos é que haberá sorpresas abaixo na Rambla. <risa> non podemos adiantar nada máis, pero seguramente haberá sorpresas. Bueno, bueno. sorpresas aí queremos, queremos animar, queremos animar o día, queremos que sexa un día de celebración, nos vivimo así, uh -huh. como un día de, de celebración da cultura e da literatura. Eh, queremos que ademais de de, de, de autores que van, que van a pasar a firmar pois a Rambla tamén secha un poquinho máis galega mm. e un poquinho máis festiva. Claro. Entón, é, van, van a haber sorpresas que os iremos anunciando en breve. Eh, eh, no solamente eh, galegos, sino también catalanes, que me acabas de decir, es eh, decir, que tenemos sí, sí. A, a representación cultural multicultural ahí eh, en esa zona, claro, lógicamente. Efectiva, efectivamente, eh, facendo, efectivamente. Facendo porque... hincapé en que nosotros estamos en Cataluña y que los galegos también tenemos hay representación, tanto catalana como galega. Efectivamente, que somos... Eh, galegos eh, somos somos galegos cando estamos aquí e somos catalans cando estamos en Galicia, Tambén. entón reivindicamos eh, temos, que cre creo que temos o millor de, das túas culturas, temos a sorte de ter o millor das túas culturas Si, sí, e a mosada, a nosa cultura tamén é importante para que os, uh -huh. porque podan disfrutar todas as persoas que pasen por aí lóxicamente, eh, eh, pois pues, o día 23 vai, vai a ser unha festaza, claro que si sí, o día de San Jordi, pues, a festa do libro vamos. a festa do libro <ríe> Porque a nosa coral, a lonche da terra, xa está preparando en cousas para facer eh, abaixo na Rambla. O noso grupo de gaitas e noso grupo de bandereteiras e bandereteiros tamén están pensando en Pre... cousas que van pasar a Rambla en a Rambla o Día de San Jordi. Preparando cousas. A ver eh, Pois Disfrutar non somente coa literatura, senón tamén coa música, que é importantísimo. Efectivamente. Lá, lásico, claro que sí. Bueno, Pilar, eh, alguna cousa máis que teñas que decir? Yo, mm, quizás hai que resaltar que o centro galego tamén ten un, un lugar lugar donde poder disfrutar da gastronomía, non? Eh, pero ca, ca, da gastronomía con, con mayúsculas porque eu non podo máis que falar ben eh, dos nosos socios de, de, de Louro, ah. Louro do, do Centro Galego de Barcelona non podo falar máis que cousas boas deles porque a verdade é que o tipo de cociña que fan mereceu. Eh, eu sempre digo mesmo que eh, eu podo opinar moitas cousas boas da De, de, de, de, de, de tipo de cociña que fan en Louro sí. pero o que invito a xente é que busquen Google Louro e que, e que lía as opinións que, que outra xente que non é parte interesada opinan sobre a cociña de Louro eh, solamente lendo as opinións seguro que un día se achegan ata, ata o restaurante para para probar para probar o que fan fan cousas realmente espectaculares e ademais é eh, A un, precio, a un precio moi razonable. É verdade que os socios do Centro Gale votemos a sorte de ter, de ter descontos en, en o no restaurante, pero os precios para, para non-socios tamén son moi asequibles para, para o que se está eh, pedindo na Ramblas por calqueira, por calqueira tipo de, de comida. Pero, si... sobre todo, que lean as opinións. Non, non fa falta que se fíen de mim, simplemente que lean opinións de xente que visitou Louro, que non son parte interesada, é seguro que, que desperta curiosidade por, por chegarse hasta, hasta o restaurante. Ois, xa, a, a ao restaurante que está ad hoc ao centro galego, que é precisamente uh -huh. Louro, é, para disfrutar da gastronomía galega de, de categoría. Lo eh, efectivamente. Eh, efectivamente. Eh, é producto galego tratado con moito cariño e, eh, ademais, elevado a técnicas contemporáneas de cociña e eh, eh, eh, con, con atención de grandes profesionais. Porposto Porposto. Xabaeddes eh, que unha das cousas máis valoradas de Louro a parte da cociña é o excelente persoal que teñen. e claro. o trato que, que, que lle dan a xente. Moi ben. Pois. Eu que lle fago é eh, felicitarte en nome de, de todos os nosos e seguidores porque eh, o Centro Galego sigue ofrecendo non somente escultura en, en, en sentido de literario e lingüístico senón tamén en teatro e tamén en gastronomía. De verdad que bueno, que hai que pasar por a Rambla para poder chegarse ao Centro Galego de Barcelona e disfrutar con todos vosotros. Por certo a consulta na biblioteca eh, pública tamén, non? a consulta na biblioteca é pública uh -huh. Dale, temos eh, temos unha biblioteca impresionante uh -huh. e eh, todo aquel que que ira chegarse a ta biblioteca eh, pode pasar no horario de, de abertura entonces si o volumen que seguramente eh, se solicite está na biblioteca nos temos servicio de préstamo de libros que, que para, para xente. Uh -huh. Bueno, que tamén queremos que todo que toda todo eso, todo eso que eu considero un tesouro que temos que temos na nosa biblioteca tamén facelo achegar chegar a, a toda xente, non solamente que este en estantería, sino que sea de uso e consumo para todo o mundo. Sí, sí. importante. Eu coñecin uh, no seu momento quando estive a estudiar precisamente na universidade que me podía chegar precisamente a esa biblioteca e poder pedir e eh, demandar algúns dos libros que me me que me facían falta para poder uh, facer os meus traballos de investigación e aí hai muitísima documentación que cualquier persoa, aínda que non sexa estudiante da universidade, seguro que pode chegar aí e eh, pedir eh, eso, ou que solicitar precisamente ah, o préstamo que mm, debidamente pois pues, non sei, que, que, que cada un ten que dar a, a súa documentación para poder facelo. Efectivamente, eh, nos, nos documentamos o préstamo, pedimos unha serie de datos, claro, claro. Eh, documentamos documentamos o, o, o préstamo do libro. Claro, claro. E bueno, que Está aberto para que todas as persoas poidan disfrutar del. Que nada máis, volver outra vez a felicitarte eh, querida Pilar, eh, a enviarte unha aperta grandísima e eh, moitísimo éxito nesses actividades e eventos que vades a realizar. Pues muchísimas gracias por la, por la difusión que pasé desde los do, nuestros actos e invitar vos a ver, como siempre ca vos digo, que está ahí a vos a casa, que pide ca cuando que Cada vez que te añades algo sabes que nos facémonos no sé, que queremos precisamente publicitar cualquier cosa que los galegos demos a conocer eh, precisamente al Centro Galego e eh, Úndeles, pues por lo tanto nos tenemos que estar a caromboso. Pois, Moitísimas gracias e moitas gracias aos vossos oyentes por por dedicarnos este ratiño a escoitar as cousas que temos que propoñer. Moitísimas gracias, veña. Vamos a despedirte con música que temos aquí preparada para mm, rematar esta conversa cativa, pero que de vez en cando serve para dar información a todos os nosos entes. Brañas Folk, Capitán Dumna. Vale. Aperta. <tose>